اخوان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود و على سبن مريم ذلك بما سووا وكانوا يعتدون صورت المائده کی نه بابو نذکر شو چه خیری باب پاگه کی تبلیغ مساله یا ایوه النبیو یا ایوه الرسول بلغ ما انزلی لیک او را سوا و سو جتا تنازل کرشوی دی دا داگی او سو مسلی بیان چې چی داغی رسول دیر سخت او مشکلو او داغی تعلق خواست کر داغلی کتاب و خلق و سرو اغیام رزون بیانول اوغین کار کاؤ دل arası خباستونو قواحتونو بیان کړو یو ځای چې دا قران باندې خلقو ته هدايت نزيه تي سرکشي او كفر بہت زيتي او دا, دا قران كريم خصوصيت ته هغه سرکشي ذکر کړه څخه په له بوم گمراهي او خلق په بوم گمراهه کوي دا سرکه شې انتهایی د یاد کې دې زمشران حال بیانې چدیدې مشران د داوود علی السلام په وخت کې عیسی علی السلام په وخت کې جانور جوړ شوو ابې واجب بیان دی چې تم د دیوژن چې د د حکم خلاف وکاو تم بیا سره مقابله کولی دروژن کولی قتلولي ابله دا چې کارچا وسکول نو دیوت غق نکاو چې دا ما کوي در ديزې مواري وکنه دي خپلې ذمېاري پرې دا اللہ دین قدر و احترام او سرناو چې manne کړي د ګمراهونا او امرې کړي خلکو ته پنځې کو باندې دا کار نه کوونو ځکه چې نن جانور جوړ شو <كتصفح> ابي اوجه بیانوي چې سنور س عذاب او لنور کوچه شادوګانو خنزیرانه تن جوړولم دا قذکر کوي چې د الله په بان د غص شو که نه تا د الله د قهر او د غذاب وجه نوله عذابر کوې رسوا بیاو ممنانو ته ووي چې خال کو داستاسو دشمنان دي علی داو نوائی جدا دمونگ دوستان دی، دمونگ مرگری ہاں صرف اغا خلق چاگی مسلمانان شو او دی امت کی داخل شنو بی استاسو مرگری دی استاسو دوستان دی ایسو پوری پاک او دیت ویساییت باندی استاسو اداغی میان کی نشته لعن الذين كفروا فلانت كریشو کافراں ممبنی اسرائیل او کافراں چې د بنی اسرائیل ونه دي علال لسانی داوود او عیسی ابن مریم پجبا داوود علی السلام او عیسی علی السلام زی مریم خيره او تکړه انداته جوړ شو علال اسانه داوود او عيسو ابن مريم يغيوت عمر بالمعروف نه ان منن کار کړو او دي داغي سو پابندي نو کړې شونو داغي دعوته قبول نکو کفرو علی لسان داوود او عیسیٰ دا دا زیدار پیغمبر خبر دی ندم ان علی سپک یو تک دلک بما سو وکانو یتدون دا زکتنا بل انا تو کلیشو چنا فرمانی کړي نا فرمانانی ډیر خلک کي خطوبو باسينو نو ختم شي دي توبنيستا او كانو يعتدون او ذي نورم زياتې کوي ان کې زه د حدنا وړي ځن کی انا فرمان نه رسوبيا قتل ته خبره او رسیده نو دی واجب هي اني ذلعنت يو کفارو بل بما سو كانوا يعتدون اذریم کانول ایت نہاون عمن کرن فالو ہوں ودابنی اسرائیل یہود نہ سواران چنمنے کیدل داغی گناہونو نہ جرمونو نہ چیکول بین نہ منی کیدل کانو یا فالو ملایو ډیر بد ته عمل چي دی کو یتنه او نک یو معنا لازمی ده روح المعنوی لا انتهونا من الانتهای نمن کې دل مصبر ایدو اوزو معنا کې خپل امام رازی بیتنا او نه خلق نیم نکم دا غیونهونه چیغي بکول نوول نیم نکول څهقدر دا مطلبو چې دې سره ما شي خرابيږي دغه اختلاف پیدا کی او دا مونږ چی سکون دا مونږه حکمت نکارخلو ملازکوی لبیسا ماکانو یعملون دا حکمت تھی وطن درولیش دا حکمت تھی بیر بد دیگا دیو تخوی کنا اگر اس چی خلق مینتو چې کیمونتا چی گزارہ کوای سختی مکاوای مسلمانان تا مشرکان موای سره گورا توڑ پیدا کی گیا دا کی, گی دا کی. دا کی. نغیم د دقیق و جنہ خاموشو او وی چې ګنې الله د مږه په دې رضا ده چې دا خلق خلق ده ملاوی لبکسا دیر ناکار دیر ناکار د اکل چې دی یی کئ <تصفح> چې خلق نمنه کید کفر او شرک نه مداریکم وی ګور فيه علی انا ترکن نحی عن المنکر من العزوائی میں چھو رد منکر پری خودل چې خلق عرص کی و تو بہتا نوے چھو مکوان دا پری خودل دا خلوی گناہ انو کی ناغوی فیا حسرتن علی المسلمینہ پیار ازېمانو افسوس دې په تاسو مسلمانانو چې غیرت د منکر پرې خودم ځاګران کار دې خلق رانه خپقی هيا حسره ډیر لوي افسوس دې په تاسو خه ترا کثیر ممن وینه باته ډیر د دینه يتوللون الذين كفروا چ محبت وکي او دوستي وکي کافرو سره ولې کافر سره هو پدي خله اپو چري جرمونه کول او مونږ کول اچ مونږه بس کړو بس بیا خو یو شي بیا دوستي جوړه شوکه اویو پیغمبر ته هم دغوي مشرکان چې مونږ دي خدایان نه <coughs> بس کا ذیبر سموایا مونږه استانور سميان کې نشتا څه د دین ومخله نو بس مونږ یو شي محبت برشی دوستیو پیدا شي الله ویینه ته بیرول رذینا چې محبت کې د کافرانو سره او په دې باندې خوشاله دي, دي چې موږ یو خيار خلقيوم او موږ هرچا سره خپل تعلقات ساتو لبئو يلابئسا ډیر ناکار ډیر بدکار دي ته بیا مسلمان پوسو شو چې ستاسو کافر سره خواګه شوه دوستي شو لبئسما ډیر بد دی غکار قدمت لهم انفسهم تیمار کې کله دي تخپل نفسونو د خپل نفس سره توې چې دا کار خوري ها انصحت الله عليهم وليبد ذکه چې الله به وسکېګي نه کارخي چې الله به وسکې انصحت الله عليهم الله او سشيوي دې پذي باندي اورګ او فی العذاب هم خالدون اذيبا په جننم کې همیشئ بیا الله ترغیب ور کوي جزې غضب د الله نه او په سبان بچ کی الله تبارک خبری کوي نو ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل إليهم کذي ایمان راوړې پاللا باندې سنجي مؤمنانو ایمان راوړ او په دې پیغمبر باندې او باري قران چې نازل کړې شدتا دا دري خبرې دي منه لوي کنه مت تحزوهم اوليا ان چربه نو نیولې کافرو لره دوستان نو معلومه شو چې کله سره موحيدي متبيذ سنتي کنه دا و بالکل کافر سربايکټ دا خو چې دا غټ کنا نو توحید نه سن نتی نو دا غار دوستانی ارزو کې خپلوانی اجي کم دې تزینو دا ارسو تیاری مل مستیاګانه او توبہ بلانې سه دی اخلاق ته بو سونو کوي چې دی التس نزی اخزم مرګ لري ندی یره یو یغه بس د د د عادت ته نو د او یو خن دی چمسان تموحدوی ځان ته شهادی وی او بیا د هر چا د سترخوان ته ناس تی دا چې د د توحید او سنت ټیټ نه دی خان ولی الله یو متخذوهم اولیا چر وین نو نی ولی کافرانو لره دوستان ولكن كثيرا منهم فاسقون لیکن الله وداسه ډیر دي دی د یوازې نه دي دی دا سه دی خارج شوي دی, مرگری دی, دی او یمونګه پکې داخلي یو هغه مرګري نه دي او یمونګه مرګري او بهشکه دا سه ډیر حلق دي چې فاسقان دي قرتبي وي حرجون الان ایمانی ایمان نه خارج شویو یمونګه مؤمنان زګره ایمان بدته جرتان یو دروازه نو ایمان خدغه دې کنه چې ته به دا باطل نه بایکاټ کړې اچو دې نه کنه خارج شویو پس قران اخير کې او تدير وځه حت سره وي چې دشمنان وم او دوستانو وم اوپیجنې لته ځنه شذ الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا خامخه وبم میته د رښت د خلقونه په دشمنانه کې مؤمنانو سره سخه دشمنان د مؤمنانو سوک دي اليهود تاولي خواب والذينا شركوا بيه ورپسي اغاقسان چه مشركان دي دا دوقس مخلق نمومنانو سخ دشمنان دي بور وَلَتَجِدَنَّا أَقْرَبَهُمَّ وَدَّةً لِلَّذِينَا آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَسْوَارًا او خواهما خواهما متردير خلقنا ومحبت کی مومنانو سره سوک دي چې مونږ نه انصرای موحبته الزین قالو اننا نسواران دا و کسان چې ځان ته نسوارا, نسوارا عیسایانو واي نسوارا اغا یادی قطادوی قطادا نزلت فی ناس من اهل الكتاب دا یاد نازل په خاص خلق د اهلی کتابو کې کانواله شریعت عیسی چول خذیز خپل عیسی علی السلام پدینو کنا چې دا پیغمبر نو راغلې امنو بالرسولې چې بیا دا پیغمبر راغنو پدې ایمان را راوړو نفاسن الله علیهم الی صفاتكم دلتغور نذین سواراونا اغن سوارام رات جی چری بیا راغلیو ایمان راوڑیو په نبی علیہ السلام ارستې پورا تفصیل له ذالک مین نمو مقسی سینا د زکلی مؤمنانو سره ډیر محبت کوي چبلي کې عالمان شته قسیس غروہبانن او قضې کې حق پرست پیران شتان واننم لا استکبرون او خسفت په گزارې چلوينه کوي دا خسې واته نن خو خلق د لویینو چاولو او دې کې دا لوی نشته بلکه عجزيره پاکه امام راغب وې القسيس العالم العابد من رؤوس النسواران نسواراوكي جبا حق فرص عالمو مغتب قسيس وي او وي. وفي دليل على جلالة العلمي دی آیات کې د علم شان ذکر کوي چې علم سمره د کمال شیذ اعلی دی وان العلم انفعشین عوذذا للله چې علم ډیر فائدہ من شی او اهداه او دی کې ډیر هدايت باندې تملاوي اهداه ال الخير وان كان علم القصصین اگر کا علم د قصسیینو یذنا سوارا اگر کنا. اگر او وګورای اسلام تراوست کنه اې علم برکاتو او دغه څوک کزا علم الاخرتین دغه څې دراهبانو علم چری دنیا پریخي اخرت یغستې وین کانه فی راهبن اگر ک پراهب کیو هو جای لیمی که نا بنده تا برستو لار سائی کهی که نا خان بلوال بل براتو من القبر اشارتا بکی چد لویا نظان ساتل دادیر خصیفت توین کانت فی النصرانی کپی نصرانی کی خوچی دا صفت پکی نو دا اللہ صفت کیو نو دا غا خلق یا دیخا چپدین سواراو کې عالمانو حق پر سپیرانو هرې مؤمنانو سره ډېر محبت ساتو زګه جری کې لوینوا کنه کله چې لوی پکې نو عقل چې علم پکې وو بس معمولی ونتې اشاره غوښتا کله چې قران او توراسیت کنه نو سمه رڼا یو دا حبش ملک نسواراو چه بادشای نجاشیو او صحابه کرامو حجرت لنبی کلو حبش ملک تا چه نبیل اسلام لپماکا کیو او مدینی حجرت تا پندشپک کالا پاتیو ناغا وقتی مشرکانو دیر زور راغستے صحابه تانگول نو کسان له حبش ملک ته هجرت وک زګاری تپاتہ لگے زليوه چې د حبش بادشان جاشي ډیر خو انصافدار سره نو کلی چې دی لال هغه ملک ته او چې په چغلی وکړه بادشاه تا جستا ملک ته داشتګر راغلی ملک بدل خراب کی ابا سیاو او امیره حضرت جعفر رضی الله عنه د علی رور حضرت علی سبورو ناغراغه د نجی شذل بار تا ان نجی شتنه تپوسو کو ته څنګه توی مونګا یه بات شاخو داس وقتم ترکلی چه گٹو تا با سجدی کولی ونو تا با سجدی کولی لات منات پراتو اللہ پا مونگ احسانو کو یو عظیم و شان پیغمبری راولی گمونگتا زمونگ دا خاندان نا زمونگ رشتہ کی دے اوگا مونگتا دا پیش کو <تصفيق> داگی <شرکونونا>، داگی <تصفيق> خلاص نو مونږه دا غږ د نخلص کړو دا شیرکونو نه دا غږ ظلمونو نه دلته ته مونږ نه نخلص کړو چې هغه باندې کومه وحی راځینو تاسو سره ستدي چې ما ته ووروي نو فسرینوي چې حضرت جعفر سورت مریم شروع وکاف ها یا عین صاد ابي اور پسی تلاوت وکو عیسی علیہ السلام حال پک راوی پرویت کی راضی چکلاری قران و اورید ولله النجاشي واصحابه نجاشي او دا غسر چې چا پیر او څوک نه ستو د بادشاہ خلق اریټو له ډرقوال زمریو <تصح> <تصح> جلل حتہ زلت لهيتهوم چې ګیرالم دښو پوخ کو باندې <تصح> وَبَكَثَ أَسَاقِفَتُهُمْ او چې دا غسوم را چاپېره علما ناس کو غي خو علما وکنه اری یمو جړل وَخَزَلُ مَصَاحِفَهُمْ چې مخې توتکم کتابونه پراتو اغلام دي شو حينَ سَمِعُوا مَا تَلَى عَلَيْهِم کله چې اری ووري حضرت جعفر نقران او بیا نجا شیدا سوکلل یو حسن راغست اوی وی چې قسم په خداي شه د بیان او دیسال سلام د انجیل په میند کې ډوره فرق نشته ډوره بلکې یخرجوم میشکات واحدت د یوځین راغست شي وی د قران او کې انجیل الله د هغه صفت بیان کوره وَيَسْمَعُونَ مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ کله چې وایوړئ د قرآن چې نازل کړي شی او پیغمبر ته تراعینم انت بلی ذل استرګی داغي تفیزو من الثمئ چې را به دې اوخ کونه استرګی را به دې دوخ کونه ګوه کې را به دې د سترګو نه خبره ولې ولټکړه دا ډېر مبالغه ده وجنا دا که هله کوي کنه زمره او جوړلوي چې وګولې وسر را پریوتي دا قران کې دا وی ډېر سختي جوړا حق پرس وې دي ته تفیظو من الدمعی چرا بدی او داري والیدو خو کنه معرفو من, من الحق داردی او جنہ چې حق یو پیجند یقولنا بیاوی په دعا کې ربنا آمنا اے رب زمونږه مونږه ایمان راوړو فقط ابنا نو وې کی مونږه د هغه غواهان سره چې هر وخت کی گواہی کړی دا د دې کلمې چې لا اله الا الله مع الشاهدين <تصفيق> قرطبيوية وهذا أحوال العلماء علماء ذاته هذا علماء حال يبكونا ولا يسعقونا ولا يسويحونا جاري وفي الشيء نراضي ستجل ورص اله لا صحبي ولا مگه نا او نو چیغي وي نو شيطاني دا وي دو له ما وحال چري کولا دل كتاب واوري دل حق واوري نو بس ترګ نو ويکه بييغي ځان سره او زر کې به نرمي رازي ده حق علامه ده کنه ها با چه فقت بناماش شایدین یا اللہ دیر غلطه و خطایه ام کردی دیر گناونا ام کردی دی شکر دی چه اسرات مقمله و شواروخ جوڑیو ناللہ اسطانا معافی گوارو اسطانا بخنا گوارو نمونگتا معافیو کی امونگتا حلق سرولی کی چتتینا رضا شوئے اللذین اشہدونا بتصدیق نبی کا و کتاب کا مع شاهدین سما نا الذين يشهدون بتصديق نبيك اغه خلق چيغي گواهي کړی دا د دې پیغمبر په صداقت باندې او کتابه او استاد قران په صداقت باندې قرتبوي موږ هغه سرولي کې د موحدین و سره یا الله موږ مشرکان نو ساته و لنا لا نؤمن بالله او وی مونږ به ایمان نه راوړو مونږ د څه تکلیف دي ښه مونږ لراچی ایمان باندې راوړو په الله او پاغي کتاب چرانه مونږ ته حق دې ونتم او ان يدخلنا ربنا مع القامص صالحين زکه بل فلم گاومیت ساتو چې داخل کې مونږ لر رب زمونږه د قوم صالحانو نه کانو سره او د قوم صالحانو سره کو اسې سره نشي مرګر کې دي الچې ایمان راوړي په الله باندې او په قران باندې ایمان نه راوړي بغیر د دین اكيد نه نو ځوان خبرې وکړې ښا مما عرفو دیسه زول ایمانوي او ويقولون ربنا دا اقرار شو ایمان دې ته وي کنا چې په جبا اقرار وکي او بذرو کې تصدیق وکي ځکه مداري کوئی فيه دلیلن الا ان الاقرار داخل فی الايمان کما هو مذهب الفقهاء چې اقرار داخل دی په ایمان کې کنا تصدیق زدلو او پا جبا بانده اقرار دا صحیح ایمانی چی او پا کنینو ایمان نئی کنن کل چه اغیی دعاو گختا فَاسَابَوَمَ اللَّهُ بِمَا قَالُو پس بدلور کلا اللَّه دیلرم دا, دا دی اقرار پا جبا بانده بِمَا جنات تجری من تحت اَغَ جَنَّتُنَا جَبَيِ گبلان دِ داغې ننهرو نا حالذین فیہ میشوی پاغې کئ وذالک المحسنین دا یواز دین دی قران خبر عام کوي ښا صدا بدلده المحسنین او د بس الله به هر محسن لا تبدل ور کوي محسن څوک دی هر ځوی ها که زمن اخلاص ایمانه و صدقه یقینه یكون ثوابه الجنه چا چې ایمان کې اخلاص پیدا کو او چې یقین رښتینه کو په نو باندې نو داغه بدلبل سشته دنه بغیر د جنت نه الجنه وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَسَانْتِ اِنْكَارِوكَ وَقَذَّبُوا بِآَيَاتِ نَادَرَوْا جَنَنِ قَلْدَ آيَاتِ نَظَمُمْ اولئیک اصحاب الجحیم دقا دی جہنمیان دا لسم باب دیو دیو دیو دا غی مخ کی مسائلو بیا ذکر کیا وعادہ کی اگر سلور چمه که حیثکه جمالن ذکر شوی چ وحلت لكم بهیمۃ الانعام بس نو تفصیلی و ځدل تکایخه چې دا انعام کوم دي چې خلقو حرام کړیو او الله تعالی نو که دا حلال دي حلال شنو په ځان حرام کړی نو دلته تفصیل کایي یا ایواللزین آمنو ایمان والو لا تحرمو تویی بات ما حل اللہ لکم محراموه پزان بانده پاک ساک حلال اغسی زنا چا اللہ ستاو حلال کری نا پزان بانده محراموه تویی بات ستوی وی اللزی زاتو التي تشتهيها النفوس چي دا بنده زړی غواړي نفس یې غواړي او خوښ کی وتاميلو الی القلوب امام رازی وای او زورنا وتزور لګی چي دا لوخه رانځ دې کا کنه نفس وتزور لګی زړه دې توېبات وې ښا هغه توېبات نه توتو گورنو کرکتی نا کہیں نا تو ای بات ایک ارشی خواهنہ دی من تو ای بات ما حل ولا تاتدوم لا رد کئی اگر خلق باندی چود حلال و حرام جور کریو زنن حلال و حرام چې خپل زړه وې سو وګخته نا به خورو چې دا حلال او چې خپل زړه وې بدوګانل وې دا حرام دي دې څنکا چې دا الله حلال کړي یا الله حرام کړي زه نه به حلال او حرام جوړ کړم دیو جن قرطبي دې زی کوي قال علماء انا ها ذه ال و ما شا دا آیات و دغس نور آیاتو نا دی پشانتو ردن علی غلات المتزاہیدینا دیکھ رد دی پاگا خلق بانده چیزان نا پزور بانده بزرگ جوڑی لیکن پزور سوک بزرگ جوڑو لیشیزان نا متزاهد یوو زاهد دي چپاگی وعلى اهل البتاله من المتصوفين اورد ز پاغ باطل پرستو چزنت متصوفین صوفی او خواروینه متصوفین دي حلال شنو په ځانه په حرام کړیو تا حلق ته وې غا مخره وله دانه چی غندې او دیه اتو د پریس د پارو کو حلق ته وې سوتې غړې مخره حلق ته اکل وې چی د چرګ سرخوبه بالکل نخره ولي ودا دازلې کغه خپل پلار سر چي دی او کوړو حیبوونته په واړه دینته ورشي ویخه او دا خو خو سي زونه چې توي پاک دي د به خلق وبنکړي په خپل مورېزان باند هغه خو بالکل نه خواله هغه خو بس د پیران خدایان جوړ کړیو کنه ها دا ونه پاره اداغه سی ګورا دمو طيبات او ښهسته لباس دمو طيبات دی نوې موريدان ته وی چې نوې جامې دا زلیما لې خرانې دا خامتا دا وې پېو خلې لباس و هم نه جوړه زانه دین جوړ کړو وې دامونګا جوړې زیکو اجازی پویگی اجازی دا دا اجازی پا جامع که نا دا اجازی پا خوراک که نا دا اجازی پا زلکی دا او دا کار بیگه کماندر تا بولارو سرونو بیزوڑن کلیو کتا دلکتا داو قیام نشو اللہوی اقیم السلاته نی قدره گا ستانا سر پریوزی داولی زانه دین جوړ کړې که ذکر وکاو نو سر به پخانګو کې پروتم دا ولي دا ظالمان خلق تیر شوي بل دینې خلق تقولو دا بل دین ده الله په دین کې دا نشته دی نخري ټوټ کې نشته دی الذین صفا دین ده وی ولا تعتقدوا دا کار م کوي زیاته م کوي زانه خبره م جوړه وکنه حسني وزیر رحمت الله لوي داغه وا خبر صحاوا چاوي ماله اوسل راغه او ما ته وي چې زما ګاونډي دي نو هغه پالودا لوانه خورینو منکل کلوې په هغو کنه جمعه پشپنې خو چاسي په هغو نو پالودان هغه نه نویتہ تم تاسو نکړی چې ولې ډاکټر وته ویلي دي کنه به ماته کړی حق نشم ادا کوله وګه دا ډیر لوي نه مته نو زه دې شکريانه شم ادا کوله رحسني باصري وته جارو کا جاهلون ساده گاوندی جاهل ځکه چې نعمت الله هغه د یو تاوي چې دې يخي وبس کی وې او دروازه ګوري چې سو ګیلاسه کی وې دې جاهل دې زکه چې نعمت د الله په اوکو ډیر زیات دي په لو دینه په لو داس شي نو دې د غي شکریا دا کول شي چې لوې نعمت ته چې الله وبو تلوې نعمت وې دې هذي شکریا نشي دا کولې دا وته چې چا دغه خلق د نړۍ کې پوزان باندې ډېر سیزونه بنکړیو، کده خوراک سیزونه او کده لباس سیزونه دې پوزان بنکړیو. کله و ګډ کې ناستو بار باندې نتلو چې دا ګناګار خلق دیمون په دې سترګه مخنه لګو. دا کمزې په دین کې پیغمبرانو خو بازارونو کې ګرځېدا. چ خلکو تماسلو کی دعوت ورکي ادیب غټونو کې ناستو ذکر به فکر به زګل لا ما اقبال وې یا وسعت افلاک مې تکبير او مسلسل یا وسعت افلاک مې تکبير مسلسل یا خاکه کې آغوش مې تسبیح او مناجات وی یو وخت تاسو چې پاسمان کې ودا الله اکبر आवाज راځه او یا یاداسې زمانه رااله چې بغارونو کې خلق تسبیح او مناجات کوي وی ذکر کوم الله سره مناجات کوم ابی اوی ا مردان خود آگاہ و خدا مست و ای مذهبه ملا و جماعات و نباتات اگر چې تکبیرونه به پاسمان اسمان کې غونج کاو او ريده وشو اگره خلق او چلې په جندل او او دل په مینه باندې مستو او دا ورونو کې چې ناس دا مذهب د مولا او ده د دو مناجات دون د ګټو دی وې ګټی ځکر کې هم ناست دی د د د پقه شو بل خلکو ته جوړ کړی ان الله لا ی حبل موته د ان ب ش الله محبت نه کوي د داسې زیاتي کو اونکو سره چې دله پهذین کی زیاتې کې ځ نه خبرې جوړيناولې ر کو لا تو پاک سېونه په زن وحرم اوه اوس امر کې زموږ طرف وکولوم ما رزقکم الله حلالا طیبا اخرې دا غینا چې لاته څو لريزق درکړې چې حلال اموي پاک پر دې مالني خپل طیب نو پاک وي مردارني دي دې دې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یا کول د دجاجا وال فالوزه وکانه یوجب الحلوه والعسل جلا حدیث ته چوي نبی له سلام با په دسترخوان باندې چر گوو ورللی کنه ک پارمو ک بل خچر ګونو دغه سی فالوزه لو اچ سره حل کوړو خوګر اج مکل غړی او یی ډیر به خوخ شیخ وخونو حلوا خوخ شي ته وی دته نه حلوا جوړ کړی یو جو جبول حلوا ولعسل خوخ شی به وخو غبین به وخو کریلہ <clears throat> پمن ک وینو وخګن دا د ابوذر سرخان خړل شوې دي د طیبات تقا واتقوا الله الذين ويريد الله غزات انتم بهم مؤمنون چې تاسو پاغبان باندې ایمان راوړل دي د دې کې ټول عرصاله فراکس دلی د لباس زونه د شپې او ورځې وختونو مله طرف نه یو رزق دي چې مونږ له راکړې ولي زمونږ پکار راځي کنه اوکریا ساسوی انتاوس قال سمعت ابن عباس تاوسي ما ده استاد ناوري ذلي ابن عباس رضي الله عنه يقول چويي كل ما شئته پدې حلالو سيزونو کې چې د سشي خوخي نو خره ښه ما شئته چې سشي ته د زلوشن نو پرې ده كو كو <تصفيق> تا وللاستره پر پیدا کړی دی کغه خواه ککبابو او کداسه نوري می ویو وغيال سچي او او اغوند لباس دی د دعا او خبر او خیال ساته ما اختعتا اسنتيني تدعا او خبر او خیال ساته اثر ف اسراف ما کاں وال مخیلا او تکبر ما کا و بس اسراف دیتوی شو واده وستو او بیا چی کله جامد جوړکړنو ددمانه دخوخه دا خو اسراف دی دا څه د خوراک شی دی نس ته یو خور نو سه دی وګوار ځاو نو یې اسراف مکا وکنه بللې او المخیله او دغه سې د نمایشن او د پیشن نظام ساته تلوي دی کنه هر قسم چې عامون دا داونده خو پیشن میشن تکبر او لوی په مکا نو بس ته یې عزت ته کل ماشه تا وقت سې په یری کې د الله غزهات ناجتا سپارماند ایمان راوړل یې لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم دسوغان خبره او سره ذکر کرا کولی زګډیر خلقی چری رشی کنه په خاله د خبرې رو غوسم چې چا قرآن نیو ریزلینو چرتلړشی خپل پلوان کرا دوست کرا او غي وتسکيري کنه نه نوې حرام حرام ما اوس خړه دروغ موي اور ډیر پکېږي حرام حرام وکېګ نه نو چې حلال شي ته دې حراموش اوې نه دې نسوګن جوړ شو دغه بوسته کفاره ورکې زمریو د پاک وسونو په حق کې فکر نه کړي او خیال نو ساتلې چې حلال شي ته به حرام وي اپوې دې نه پېوای چې دې نسو جوړ شو نو کله ج حلال شيته دي حرامې کاران غي خو دلخلي نه دي واته نو ځینې کفاره يمين قسم جوړ شو اوس بدغه خوري او دا خپل قسم کفاره به اور که دغه ز ډیر خلق او چيږي پزان باندي حلال شيونه حرام کړیو بن کړیو کنه نبی اچو تو ویل چې دا حلال دی او قران چله محرمه په ځان ناغوی جما او سوګن کړي موږ چلو لکه مو دا خو ما سوګن کړي چيزوبيان کوڅه نه خورما سوتې وړي و نه خورما دا و نه خورما بس کله انسان دا چې شياسې بدن کې تکلیف راشي ناغدي تناسب تو کې چې وې دا خما دا شیخ وړلې او دی و نه سم را باندی ران اغیر بیا بین نخورم نبی الاسلام ام ده گبین پا حق کیوی لیو کنا چیزاو بیاز حضرت زینب کرا گبین نخورم نحکم راگ دا اللہ طرف نچی کفار بار کئی قد فرد اللہ و لکم ایمانکم دا قسم شو او دا قسم کفار بار کئی نور اکڑکانا لا يواجهكم الله في الا majاً فيže20 لن ي Exec。واشتنون ، وكل أبدأ خطεί قسمته السحر بره الكريبة صحرَ فvineّهendeu كريبة GO ، الآنِ لأ皆さん أعشان فأنت كلام قسمًا في كل مستوى ، ولا يبкон dime و деревن يبوئي كريبة كلام Perfecto الذي أخذ عن كريبة جراً في الدفع چلکتا زلن سوگن دو کنو دا غیبیا حکم دے یا پی پابندی که چی سن دویلی دی نا قصبہ کئی او کمات دی کنو بیا با کفار ور کئی فکفارتو ایتام عشرت مساکین کفارتو سوگن دادا چی خوراک بور کئی لسو مسکنانو تا من اوسط ما تتعیمون احلیکم خدانا درمیانه هغه چې څنګه روزانه ور کوي تاسو خپل اهل تا بس چې ځان له سخرین هغه باغيله او تکلفات بنکې چغې له چرګانه لاله هغه له تکلف کوي او تاوان وکې نه بس چې ځان له څنګه فراق کوي روزانه د قزېری دوم من اوسه تیمه تو تدعمون او رج او کسواتهوم یا که توعام نی نایل سلطان اللہ کپڑی اغسطل اگر اختر که خلق اخلی که نا اگر اگر وقت که کپڑا ارزانه ولا ده توعام نا اگر اذکر کرده اگر اگر اگر او جوڑا بانده لسته او تحریر و رقبا او یا زادول ده غلام دوینزی ارنگ چی مطلقی ذکر کرده داد دا اغیی کفاره درمبی خواه چه وست دیکی گی توعام مرکو لشی لسطن الله اغیی لجامع هم جوړول شي او غلام ویزا هم شتد ازادو لشی نو دی که تا تا اختیار ده, ده دکا او او را غلی او او که دا کمال چه یا دا یا دا دی دریوالو در کې که دیاو که بس خبر اخلاس شواه اوس هغه باندې دی چې غدومره غریب دی چې نه له ستن له تعمر کول شی نه ولا کپلو ور کول نه غلام وين دشتا او قسم په وویل دی وس کوي هم لمي اجدا اسوک چې نه می طاقت د دې کفاراتو قصيام وسلاسته یامین لازم دی په دې باندې روزي درې ورځې خدا په پر لپسیخا څوک قهرت ابن مسعود رضی الله عنه کې وسره متتابعات نشته نو دا درې ورځې روژي ونيسينو خدا غره الذي چې دا مه کې کفاره طاقت نه لري انسان ښا ذالکا کفاره توي مانکم دا کفاره دا استه سود قسمونو اذا حلفتم کلي تاسو قسم کړی او بیا مات کړی وحنستو مرسره ده چمات نشیخ پابندی پیوشی خوبی ایس نشتا ده پابندی سو کولشی وحفظو ایمانکم حفاظتو که درخپلو قسمونو حفاظت داره چیابی پابندیو که او کمات نو بیا کفاراور که داد آغی حفاظت یادامانا ځان بچ که سوگندون تساجدت ته خبر در اسیو که کنا قذالک یبین الله لكم آیاته داغه سی ګور الله بیانې تاسو ته آیاتونه او احکام لاله کوم تشکرون دې دې بارے کې تاسو په عمل وکئ اوسو په عمل کوي قسمو کې ابيادو تاسو نه کوي ماثیوم کې بل بو توي چې له تاسو او کو دې حبیا وی کپارای استاد نتا پوسوګه کنه د دې په دې پروا نشتنو الله ویل الکم تشکرون چې تاسو به عمل ذکر شو د محرمات الہی او چې لکم حلال کړی د الله وی غخره اسکه غحلال دی پاک دی او هغه کې د ځان نمجوړا وسخه دا ذکر کئ اغه چلا کوم حرام کړی دی الله وی داغه نزان ساته هغه سوزی زونه دی مردار او مخک ذکر شیو هغه س عملو ندی د ګنا تول الله حرام کړی کناثم هغه س غلط معاملات روزګارونه دی اټول یا ایو الذین انا من ایمن ولو انما الخمر والمیسرو بشکدا شراب کیدی او دا جواری چ دا ول انصابو او دا درگاونه جوړول ټیټول یو شان څه د کړو ول دا تقسیم کول په خوشو باندې چې د جهیليه تیو طریقه و ګریش وب پراطو یو سلیسراره زمانه کې دا سنداسی, سنداسی دا دا کنا سنداسی سره وا او شی نو یو باراره يرتمه لغه شراواله چې زما قسمت کې سدي او شی به تر واسته د سلو لوټ به ات نواجستم هغه وخت کنه باري به خپل یا به کار پسته نو نشک به و چره دا کار بهوشي او به ونشي کنه نو لا وړ نو هغه ته به وی کلیو چې آو یا نا ایاو بیسنو کنه نو چې نام په کلیو نو خوشاله بشو عاقل بهکل او خوم ورکو هغه مونږ دا دابهو بل سر ناس تهو بل یو بوتو کنه هغه سره به دا کار کې دجرور به ناستو خلق برته او داغ نه حال معلومه د خپل کارو غشي بیا را او چې نه وپې چې م نو خپ به شو چې کار نه کږي نو نوجر به تهوي بیا را شيغه سوچ کوي دا کارونه شول اسلام قسمت چا ته معلوم دی نلای دې ټول کارونه ده کفر دي ریشن پلیت کارونه دي من عمل شیطان او دا, دا شیطان کار دي ځکه غ خلق ته خیس تکړي شیطان خو عمل نکي اړیر مونږه دی دي نو معنا دا تزینهو خلکو ته خیس تکړي او پسول لهم نو ځکه نسبه هغه تا وکه مې نام ول شیطوان دغه هغه خلق دې تفاصي او نيغي پکانه عملهو دا سیلګه چې هغه عمل کړي کنه من دل على خيرن کفایه له دا ټول یو ځګر شراب جواری درگاہونه او دا غشي مشی رستل پالونه قتل دا ټول درې مشرکان او کاری نوخه موحد سره خونه شراب سکي نجواري کوي انا درغاو نه جوړي انا قسمتونه معلومي زګر خو هل ارسل الله ته حواله کنه چې من اسلم وجهه له لله چې وځه ارسل الله کيو چې نو ندم په رضا ده کنه ادا خلقونه دي رضا او حرام کارونه کوي الخمر شراب یعنی كل مسكرن البخاري کی راضي هر یو ذ نشيشه حرام دي حضرت جهاد په خمر باندې دي په نور باندې نه اگر اتیا کولی چې ورکیه بخامه خادي شراب او الله ورکی کنه او دا سې جواري انصاب انسب ذ نسب ندی و یوزای باندي علامه او درول چې خلق ول رازي چې خلقه تطات لغي کا موناري کا گومبتي کا جنډي چې او داګه سي پالو نما معلوم الازلام چې د وخت کې غشي خنشته او په بنورو طریقو سره خلق خپل قسمت معلوم وينو تول تعالی وي چې ریچ سن دا پليت کارونه لکفر کارونه دی او عمل شیطان دی فجتن بوو زانته نبچکه لعلکم تفلحون ال وکامیابی کې لاوی دا اغایاتو تر شراب او جواره په حق کې اخری چی بس پورا سخت ضربې په وږو لگاونه انما یرید الشیطان و बेशक دا شیطان دا غواړي ایو کې ا بینکم اللادات او البغضان جوغرزي ستاسو مېن کې دشمني او بغوز او حسد او فلخمر او الميسري کر د دې شراب او د جوارې په اوجبان دي دلته وسره نور ذکر نکړل ولې چې دا دشمني او بغزونه حسدونه په پیدا کیږي چې شراب سکلی او په نشه کې ناګه کنزل دشمني نورسته وي او دا هغه څه دي چې جوارې کې مال او بیلی نو بس اگا غسیو اگا جنگونا ادا تو بغزو پذی کی دی کنا یوا و یصدق من ذکر الله او تاسو شیطان من کی د اللہ دین ناد اللہ قران ناد و نمازات خاص کر د من زن خلق من زن نکی غیر جمعه ن پی چپدی مصیبتونو کې اخته دي خان فهل انتم منتهون د زورنی خبره الله وی اوس یمنفرید ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ چې وورید نو وی انتهنا انتهنا یلبا پرم خدا کوم ځای کول خاصی جواب چې جو دې کلام مطلب دار چې الله وی مال جواب راکې منقېګه کنا استفهام دې عزیز زوره نه زجر د پاره ها فاتی الا واتی الرسول واحذروا رشذ اللهکم امنه چې قران دی او رشذ د پیغمبر تابعداریو کې چې سنت دی واحذروا او ځان بچ کېد کوفر او شرک نه فانتولیتم چېرتا سوس مخ اړای انکار کوي فعلم پوشه انما على رسولنا البلاغ المبين چې بشکا پدی پیغمبر زمو رسول د ښکارا دا سارا نور څه نشته غوړې ښا دا ویلو علی رسولنا البلاغ المبين دا د ذی معارض صرف دقه و چې زه وته نازلومه نغو تاسو ته راسی دې کبه دې زره کو تاهینه کوي او ګوره ده سر نور څه دي مواري نشتا ولې داخلو قه ناشنا عقيدي کنهخه ناشنا نظریي کنهخه سوکراشي بیرته سردا څه تعويذ نشته چې دا لک د دې دغه نمنه شي پیرونو راوړې ده لیدې امه په خپل واسوکو همون ته چاوي چې استاد لرل شي چې د ن تا یا و که نه خیر تاوی نه نو ک تامون تهسوخ او داسې دا خل خوااج به نظر ده الله پ غمبر دی د پاار نه راغلی چې تاسو به راځې دغ نه به دا ته پوسونه چېرکتا سردا سدمي او ستاويزي او سر نور سده سکنا وليوي قران کي خارصوشته قران کي ار سنشت البلاغ المبین ديګه خدا الله خبري دي تعويذ خدا الله خبر نه ده جادو سحر خدا الله خبر نه ده خو جادوګرو کار دي هه التاز جادوګرو پس ز چې دغه مطلب دی ښا استاد لچی رازی نو سبق زده کوا قرآن زده کوا کنا دا مسئلی تا پوست کوا حلال و حرامو کتاویزونو پس دینو دا جادو گرب و چتایی ممتون نو دی معلومو نجومیان التزا دا خود آغی کار دے دا آغی دا دین سره تعلق دے خود کفر دی نو قرآن کی کفری قرآن کی شرکی کلچ دا حرام نازل شو الله دی باندې سخت نو خلق سره غم شه او پخپلې خوتنه توبې ویستی او حدیث کې دی چې مديني په دی نالو کې وایي شراب داسې بېدو ولې خلقوک کاټوي راويستي او مټکې راويستي وېړولې کاټول هبې وي چیرې د زمونږه مرغری صحابه کرام چکم ملشوی دی او دا سبو مو چی داغی پخیرٹوکی با شرابو او لیا اخو منا نو اراغلی که نا او چی داغی بس چلکی نو اللہ ایت نازل کو لیسا علی الذین آمنوا و عملوا صالحات جناحن نشتا پاک کسانو باندی چی مومنانو عملون اکلو صالحو جناحن اس گنا فی ما توعیمو بحق داری که چه مخکی سخولیلیس کلیدیم اگه وقتی اگه حکم نو من نور اگه لیده سراحتن خواه نقیبانی گناه نشته ده دقیق سه هر اگه بنده چه دا حکم در نازلی دون مخکی سگناه اون کلی نو نشته بی او یا در نازلی دون رستوی خواه آجست پتنی اگه نی خبر او هغه کار کی هغه حرام کری اپاتاو ثاني هغه پینه دي نیوله ځکه چې هغه ته جهل لګنه جهالوزر دي او کله چې علم وترغه او د قران نه خبر شو د مسلې نه خبر شو او بیا بیا یوهینوبیا نو بیا نیسی کنه ښه الله یی پاغي خال کوبان لګان نشته دي چې مخ کې خړل لسکلی دي یا کار د ژوند دي او موهکمل ديوم په دې شعر چوست نه ځان ساتيخه و ځان ساتي دا ټولو نه چې مخ کې ذکر شو د انسان او د ازلام او د چې کې شرکم دې کفرم دې نه ځان ساتي ازهمت تقو کله چې ځان بچ کی دغه شرک د کارونو ناو امانو ایمان راوی پالا باندې په احسانیت سره عامل الصالحات او عمل نکي عملون نیکه ثم تقوا او بیا ځان ساتیر شراب او د جوارینا دای چې مخکې ذکر کړو او دغه شی شیطان دا وسوسونه د عمل شیطان نه واه منو ایمان راوی پالا باندې او پیغمبر باندې چاتی الله او رسول ذکر شو ثم التقوا او بیا دکې ځان ساتي د ظلم زیاتین او د حقوق د الله وکنه او د بنديان په حقوق کې هم ځان ساتي د ظلم زیاتین احسنو احسن خلق سره احسان کوي ځکه اقلمند انسان دغه وکنه چې کله ګناوه نکوي که پتا وته نیو او خبر شي کنه بیا ډیر زور لګی او بیا وې تیره دا اللہ حق باوم داکو کوما او جسور واسمی کی نو د خلق و سرا جزان و غریبان و کوما ومدادونکو ماں پیسے بولو وارکو ماں رو جماعت وارکو ماں او لی اگا پوشی کنے ظلم کڑے واحسنو خلق سرا احسان کئی اللہ یحب المحسنین الله محبت کی دغس احسان کونکو سرا دا بیا تفصيل دا هغه آیت چې مختصر په اول کې ذکر چې غیر محل الصید وانتم حرم وګورتا سپې حرام کې په حج کې او مذحکار نزان ساتي وګوره کارونه کې نو تفصيل خنو کنا عزیزې کې او وضاحت شوړو کو یا اي ولذینا امن وایمان ولو لیدو انکم الله بشین خامو امتحان کوي الله پتا سبحان دی په اوشه سره هغه څه دوره شي نه دي مینه سوي چې ښکار دي بدل لا غي نو ځکه وت به شي انو ويخه شرک دي یا کفر دي ډګ ګناوي خبس من شوي تا سودا او دا سې ښکار تنالو ايزي کوم وري ما حكم چراسي هغه تاسو تاسو ثلاثونه او تاسو نه زم اني هغه واخې دا سې جيب کارو چې دا ښکاری سې زونه چوک نه تا زنګلي وسه سوي دا سونه دا به حګيانو د دې خیمونو چاپیر اگر زیدو دمر ډیر کې چلغی او تل اسکانو په لاسونه ولا شوې یې په نېزا او په غشي والي نو شو نلای پابندی کی خوذا چنه دا تاسو تاسو اسانه لیکن تاسو دا الله طرف نه پابندی را جدي تاسو پورې په حرام کې اندی توسنه رايغه اگر تاسو دم را اسانی چې پلاس را واستې شه په زبان دیواله شه دې حکمت سد الی عالم الله او مې خافو به الله امتحان کوي دکاره کوي هغه خله قو چېېږي د اللهنا پهغبا داخوا د مومنشان دی چې د به ډیر ی شي تلو کېږي اډیر به تسانې بس فچلته کې اللهمه نه کړي د برې نه حکم راغلی نو د باجن ناستې او تګور تا ننیې نی به کېږي او لاس نه شي وړړی ولی مومن دی نه یو منونه بلغیب مایہ حفو بالغیر الله داسه خلق دنیا کې ښکارا کړی همت بای سېونه داسې دي چې هغه کسو په حرام کې وکړي هوجی ندی وجی ندی لقداره واد ابن عباس ابن ابن عمر ابو سعید خدری حضرت عائشہ ټولو نه حدیث نقل شوه دی چنبي الرسول الله عليه وسلم خمسن پنج سيزونري يقتلنا يقتلهن المحرمو في الحل والحرم چې محرم سره یې قتل کیکه په حرم کې کېکه په دحل په زمو کې ارزې کې چې وی دا دینه فریدي الحیتو مارش والعقرب ولنمشو والغرابو کارغو والفارتو منګک والکلب العقور هغه سپیچ چون کې هریا سپیوجی چون کې نه بازی پکی کنه نو یذ دی و په هر ځای کې واج نه بس کپاغه حرم کې عملان ذکروم او د محرم د پارو میه عزت زګدا خکار نه دی هغه تیمنه سوی دی ویلی ابو بکر جساس نقل کړي او دا بعد ازالیک ازو چزیاتې کی پس د دین حکم راغې اذبیام خکار کئ اړین صبری کی فلوا عذاب علیم دد پانا عذاب دردناک دی اغه وسوخی چې عذاب دردناک دنیا کې سزا ده یا ایو الذین امنوا ایمان والا لا تقتلوا السیدا مو وجنه احکار وان تم حرم چتا سپه حرام کیه وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا اَغَچې قتل کو ذیخکار لره پتاسو کې قصدن په جزاءه مِثْلُ مَا قَتَلَ په ذبان دی ووس سزا راځي جرمانه به راځي هغه بصي مِثْلُ مَا قتلا. چسو قَتَلَ چې څه شي قتل کړې دي نو دا جرم به ور عوض به مذاریک وی متعمدا ول راغله وین معاشرت تعمدا فی الآیۃ معنی محظورن یستوی فیه العمد والخطا دا کو چا په قصد کو نومه کو خطای سره کوم دا سزا او پی راضی ا قران قید کی خود متعمدا ويلأننا مورذل آيتي فيما نتعمدي زک آیات پاغه حلقو کې نازل شی او چې هغه قصدن خکار کړو مکهلهله قران دو هغه مورذ دو جنوم قید کی دیخه دغه هغه وخت کېږي قصدن کړو نو زکه متعمدن راغی خان انو مفسرین د ځواب کړي چې د قصدن حکم قران کې راغلی او د خطا یېغه په حدیث کې راغلی چې دواله نه دي اجوال باندې ودا سزا راځيخه وجزاء فن عليه جزاءن په د باندې جزاء سزا دا مسل داغه چې د قتل کړې دې منن نعمی د دغه سيزونو ښکاریونه دی مئم ابو انی فرحمت الله علیه وي چې د مسل مثل مسل معنوي د قیمته دی په دغه شی قیمته لګي چرته د صورت پوه دا وسه یا دا بقری وحشی یا دا حمار وحشی ولید از زونه کنال تبو نو بسو د دې قیمت به لګینو بیا خوخه دا باغی قیمت باندي که بیا قربانی اخلي کوم اسکینان له کفاره کوي کار سو سر کې بیا قران اختیار ور کړی ښا اغه دلیل دار ګوره یحکم به زوادل منکم فیصله وکي په دې قیمت باندي دو صاحبدار ستاسو نه نن صاحبدار ضرورت راځي چې خبره دې قیمت شي کنه ها انور ایموی چې نا که اوسه قتل کړی ده نبی زشتې کنه دا دغه مثال دی دا به د غې پیوس کې قبانې کې نو بس بچ به که بقرې وشي زنګلی غ قتل کړي د تمون تهمونږ سره خواګې شته که نه نه دا خوا به واخري دا به قوربانې کې زنګلی خر قتل کړي هغه پاک دی که نه دل تهمونږ سره خرې خدا مردار موردار دي دا خو نه شي لالولی نوې په ځایبان د ایماام شاې بهخبرې دا کار کوي که نه ایمام سیب خبر آسانه کړی چې بس قیمت دیو لگی <coughs> چې پاقی قیمت بانده ارس که بیانو قرآنو ته اختیار ور کرده حدیم بالغ القعبتیم یا خب اداسی شی قربانی باشی چرسی با قعبتا نو بس پاقی پیسو بانده با قربانی و آخلی اوغا با پا حرم کې قربانی کې کعبی تاوی نبو بودیاو پاک زید ہے با لغا القعبتی سوان آزا نابو بکر جساس وئی چننما اورید بالکعبتی کل الحرم کعبی چی ذکرشی امرادتی نطول حرم ایخا لینہ الزبحا والنحر لا یقانی پی القعبتی ذکر پا قعبی کی خصوکل علی وخانه خوان خپل تنال علي انا داږي په خوا کې عمرات تہ نه حلالي زېره چې مینا دې ګوره اته څومره بيارته دي ابي اي هذا يذل على ان الحرمه كله بمنزله الكعبه دا ايت دليل په دې باندې چټول حرم په شان ده خانه کعبه دې فل عزت کې چې تصنګ عزت د بيت الله کې کا کعبی ایک ہے دقا سعزت با دمیناک ہے دموز دلیفی که دا بحرم کدن نسید زکر کعبی نو مغسته نو رغت نو دم رادو نو کدغا سکی نوم سیده او کفارتن توام ساکین یا دغا قیمت چرس مری اغا با کفارشی توام دمسکنانو لکفی دیا و پورا پوروی شی بمسکنانو باندې او عدل ذالک سیاما او یا کداسی چی پیسی و سرنی نوی ایسا باو کی چی دی قیمت تے. او دا قیمت نبی آسو کفاری جوڑی گی کفار دا دا اوس چی کې کی بخلق ورکی سرسایا نو کله ستر روپی کلا دوڑو پوری تعلق دے دا یوو فی دیا دا. نو حساب وو کې چې قیمت نصوفی دی جوړيږي کلستی جوړيږي کار سورانو دی عارف دی په واسه کې روجه او عدل ذالک یا برابر ددغه قیمت او سيامن روجي بن سیم چاوبه چډيري چا تانک هغه چې صحابه رجهکار کې دومره مصیبت ته نو الله معاف اللہ و نه دوولې زما په حرم کې زیاتې کوو د د بندیانو حرم کې په بندې کوي چې دا د پلانی پارک دی د پلانی پارک دی او زما حرم خیال نه ساو لزو قوه بالاله امرری چې اوسه کېڅزا د خپل کاروپلله عامما صلف مافی کړی د الله دا غڅو چې مخکې تیر شوي دي ارڅرې شي یو لږه ما مافي کولې راځه مزيده کې په پسيرين او په قحال کې چې یو نماز وکرا من الهدي والاتعام والصيام دې ايات کې دریسونه ذکر شو کنه هډيا بالغ الكعبه او اتعام او صيام فَهُو عَلَى التَّخْيِيرُ لِلَّهَ اخْتَيَارُ وَرْكَرِهِ لأنه يُقْتَزِ ذَلِكَ او لفظ رائع لديه وضعه مطلب اختياري بها روية ذلك عن ابن عباس و عطوان و النخعي هو قول اصحابنا دار دمر خلق قول لدينا اختيار در بکر وَمَنْ عَادَ وَسُوكِ بِيَا بِيَا او نما نکیگی فی انتقم اللہ الله منو اللہ باتن انتقام اخلیم واللہ و عزیزن ز انتقام الله زور ورزات تے بدل آغاز کې اگر چاہتا بدل نپری دی چې دا د حرام خیال نساتی خواہ دا اگر خو اخکارونو چاہ حرامو حرامو نو خلق بین سادو بیرالا چیر حلال بابا کی نینو اللہ ویشتا دے اوحل لکم سوید البحریم حلال کړي شاو تاسو د پارا اخكار د دریاب دریاب کې څومره اخکار کین نو کاه اوسوی دیا دی ښا سویذ البحر چې اخکار او تویل شي دریاب کې فارس شته دي جنوري ماما بس وسوي کسپيري پکیونی او خنزيري پکیونی دا ټول وی اخکار دي نه نه تیم بوانی پر رحمت الله علی وې چې کوم پوچ کې کا کنه نو هغه دریاب کې ناپاک دي کنه نه کا کې دریاب کې چتا بانګیو مونته ناپاک ده کنه کبا دریاب کې سویا اوسه ولیرسه بګښتې دا مونته د دریاب کې حبنديانمشت ناوام خوړې ننا سوید البهری ویلې دي خار د دریاب او تو عام متعلکم او غتو عام د دې دریاب یو قسم مل مستیادا هغه फायदा د تاسو لپارهم ولې سیارته یو د قافلې د لپارهم تو خبري ذکر کړی سوید او تعام نو دا غی ما ذکر کړی د ابو بکر رضی الله عنه نا چې دا وضاحت کړو والاحسن ما ذکره ابو بکر ان ما سویذا بالحيله چخکار اغه توي چته تو تاسو چل جوړ کې جال په غرضه کوڼډو ته کې دي څنورسو په چلولې یو نس نو دغه ښکار شو وتعامو مایوجدو مما لفظه البحر توعام اغه دي چې تي عمومي دрыя برا غرضولي او نذيبع ایا او نه ووت چې شوې دا دریاب کل روان شي پروستو ځکه نه اما یې پاتشي په داګه من غیر معالجه تن فی اخذہ تا ولا سچلو النیل کل بس دغه س درياب د ترا غرزولی ناغه ته تعام هوئ دخلك جذریاب خلق لم المستیا ور کړی کنا تفسیری کبیر نقل کئ او هو الاصح خو رحم علیکم سید البر حرام کړی شوې تاسو باندې اخكار د وچی خټول مرنه ما تم حرمه سوچې تاسو په حرام کې واتق الا الذی له تحشرون او یریګ اذا لا غزاتنا چې ورسټه دی الله وان تر ترجمه کوي کناغه تبره ترجمه کړی شې دی ټولو تاسو بقی دی یوې یوې خبرې ښا نیازت الله بیانې کم سيزونه چې دا الله زنم پوجا باندې عزتمندي مبارک دي الله وي داږي قدر کاو جعل الله الكعبه البيت الحرام غر زول دي الله دې کعبه لره چې کور د عزت ته سي غر زول دي قیام للناس پایداري د پاره د خلقو زندګي د پاره د خلقو کله خلق نمراد خاص عرب شي ناغي هو شک نشته دي دغه ارسده دغه کعبه نه دي کنهخه چې په هغه کې ته خاص د حج په میاشتو کې خلق ته لا حج لا مالونه بیاولو اول ته بیا پریخو دو او اس خو هر وخت توبته ته او اس لن نخبي کې خو هر وخت نو عمره او حج دی کی خدوالو کی معلومه دولتونه دی لته وړي اپري دي نه غيره لپاره وقيام انده کنا الله والا سبب د معاشت ګرځول دي هرینور کاروبار تاجت نشتا او که عام خلق شي نو زه خانه کعبا دټولي دنیا د لپاره سبب د ژوندې قیام ال الناس سبب د ژوندې نظام عنا ذا ذکر کوي ابو بکر جساس چې اراز انه جعل ذالک قواما لمعایشهم وعمادا فهو قوام دینهم ودنياهم د چا ده پارا د دنیا قوام ده چې خو هر قسم فراکنه ولاله ورکی او د چا ده پارا د دین قیام ده چی سور خلق رازی غزه تا ناقی دین است دا کئی سوابونا عجرونا روڑی یو قیام د دنیا جوان دکا نخوا او دا غصی امام رازی اموی هو سببن قیام الناس لی امن الناس عنی الافات والمخافات صدقه زاینو کې امان دی یاره نشته د دار سو او سبب ل حصول الخيرات والسعادات الله یوزاځي پیدا کړی چې خلق ته ثوابونه اجرونه فی دنیا والاخرتی هغه زې هم د دنیا د فایده دی هم د اخرت د فایده دی نو قیامن ایو ته زکویل بل حدیث کړي سو پوردا خانکابه شتا دنیا بابادای او چې کذیل لا سورولو بیا با دنیا روانی گی نو در دنیا د پار سبب شو و الشعر الحرام عمیشت در عزتهم د خلق در پار قیام ده و الهدیاء در قربانهم و القلعی در عمل اچول شویم ذالک اللہ تعلمو در اللہ علی پتاس باندی بابن کلیج دی با خیال ساته دی با عزت کوي چه پوشه ان الله علیه ما فی السماوات و ما فی الاردی جبیشک اللہ پوئی گی پاغس و جب آسمانو کری و قضموکو کری و ان اللہ بکل شین علیم اپدی پوشش چل اللہ پہر سباندی پوئی گی اعلیمو ان اللہ شدید العقابی پوشش چل اللہ سخ عذاب والدیک مخالفت یکے ان اللہ غفور رحیم اور اللہ بخونکے و مہرباندے کتابی داری ما عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ نشته په دې پیغمبر باندې بلسو سو مگر رسول سمان ا اليس له الهدایت والتوفيق ولا الثواب پیغمبر په لاس کې تا چتا ته هدایت کی استاد لته ایمان نه یا ته له در کې توفیق ولا لنه غواړي انا تعال سوابونه اجرونه درکول شیاو بالله درکې د دې موارث صرف البلا چې دې به تاسو تدین راسی والله یا لو ما تبذون وما تکتمون الله پوي 파رسو چې تاسو احترام کرے او تاسو پټ پنا کوي قل استویل خبيس وتطيب په صورت کې حلال او حرام ذکر وشو ان ویلو چې دا دعوه اصلاح ده داکل او دا کلاوز شرب د حلال او حرام ذکر شو نو اخر کې الله ار بوله زتوي چې په دې دو کانشي چې حلال شی ډیر لګي ډیر کم کوز د کچ میچ او حرامار زې کې درانګي proti وچارته په دې دو کانشي او چې ندی برابر په دنیا کې خبیست حرام سیدونا و طیب و پاک سیدونا حلال سیدونا دا ندی برابر الله ندي برابر کریم حدیب و پا دی کسی چل دی تا جبا زیارت پانسو شیخ خودا وی نولدی کسی چل خو پاک شیخ دیکھا نا وی اللہ ویلی چدا خبیست دی اتاو تا پاک و وی اللہ ویلی چدا ندی برابر کتا کور سااک سره او معمولی شي سر وړی خوړ نوغ پاه د حالله ده او کدل دلته کې د ملکو اوس کې چواې او خړی نو حراملهجببهکه ک سره تلولخبي اگر که خوشالی به تا لره بنده چې د حرام په دنیا کې ډیر دي خله په ډیرو په سی که نه الله ځان سااعته غخ دې نظام ساته قرطبی وی لا تغتروا بکثرۃ الخبیسین مذوقه کیږي د حرام په دې دی روالي باندې ولا بکثرۃ المفتلین بتل پرستوم دې دی وره اهل اخدو شو فی كل عصر و ظهر او بیا وی ولا اجب وکای ول اجابه له ان سوار عنده عجبا مما يشاهدوا چار باندې ګوري کنا مشاهده کوي نو داسېونه ډېر زیات دي سو مين کا سره والمال الحرام کافر ډېر دي دی حرام مالو نړېږي وقلۃ المؤمنین والمال الحلال مؤمنان لګ دي او حلال مال لګ دي خل دی ته چې تټنګې دی شي ځکهلهوي ولو جببهکه ت خو به خوشالږي چې بس تاوان م نه کېږي خورم اوس کومه چېسمې خوښ که نه او مدري چې کوم نوغ را ته په ځای پاتې کېږيله دا کارو نه کې فته خولهېږې د الله نه او ال البې اقلمندو لاله تفلحون یقینا تاسو صبح کامیاب شې په دی وکامیاوي کې د مغ کېول کې عمده څه حرام ذکر شو ذکر شو نه یي سوال وکړه چې حلال به کې کوم دی نو دخکار به کې رااله چې تعلیم ورکړي ښکاری او سې زونو ته لوې مساله به کې بیا حرام ذکر شو ذکر شو نو د سوال ګمان زيو کنه ښه رسوک به سوال کوي نو اللہ پا بندیو لگولا یا ایواللزین آمنوا ایمان و علاولا تسالو عن اشیاں تپوسونا مکوی دا دا سی بیفیدی سی دونو انتوب دا لکم کتاز تا داغی جواب راشی تسوکم نغم جنبام کی بیاوخ پیمانه چسلو هم تپوس <سلام> کاؤ نو دا سی خبر سوال مکوی خواب دا داغی زمانی خبر راشی کل قرآن نازلی دو نویاتونه بنازلېده خبره بخاره کېده کنه واین تاس الونا او که خامو خاطه پوس کوي داسې سيزونو هینه ينزل القرآن چې نازلول شي قرآن وحی جاری ده بند شي و نه ده تبدل لكم جواب برابریت اوس تا چې جواب راشي نو بیا ورته سوخه پي ابل لا وانا الله بشکریې د زي سوالونو نه چې سوالونه مکوین حدیث کی مراغلو نہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن انکسره الصلا سوالی و ازاعت المال وقيل وقال چ دا ډیر سوالونه مکه وې اما المذایق وې او قيل وقال مکه وې چې ما دا وې ما دا وې پدې سره د ذریه زکه جمع کړی دی حدیث کې چې معلوم ډیر قیمتتی دی نولی ځای کې وختو ډیر قییمتی دی نولی پهسال جواب ځای کوې او د ماغم ډیر قییمتی دي نوې پقیله او قال باندې خراببه زن ل سر خوککو الله الله بچړ والله غاپورو نه حالیم الله بخشش کوون کې د ډیر سربرنا کو قد س قوم من قبلی <متاز> یقیناً تپوس کرو داسې داسی سیزنو یو قوم مخ کستا سنا پخپل پیغمبر نخپل وقت کی سم ماسو بیا بیا بیا کافرین او بیاوگرزی دل پاگی خپلو سوالونو بانده انکار کرو انکی چنازمون خدا مطلب نووی صالح علیہ السلام قوم سوال کړو دن اقیه پیدا کرو کنا نا سبب د حلاکت شو دا نه ناقيب او جهلاک شو کنه ها دغزی بني اسرائيل سوال کړو السلام نه چې مونږ تعالی ته اوخیا نمړون شو ثم ازبہ بها کافرین دا یو نمونه دی دغه محرمات چې بنديان په ځان حرام کړو چې د اساسې زونه ما جعل الله من بحیرتین نده فرس کرده اللہ تاسو بانده بحیره ساروه چی دا مخوره ولا سائبه تن سائبه ساروه چی دا ولا وسویلتن وسویل اولا حام او نحام اوخو دخو اللہ نده حرام کرده بحیره به اغیطوی چوی لس بچی بیراؤلو اوخو باو نگوک بیولا سیرکو ایباس دا پریده دا پا حرام اشوا دې کوم خدماتو کو او صاحب به راغته وي چې د خپل دیوتاو د خپل الہ په نوم باندې وي پرې ده د غوس په نوم اب اگر زیاده کدار چې خپل فصل کې پلوخي کې وي خو لوړ کوم چا مې کولا نه صاحب او کنه سروي سروي وګرزي دي صایبي وسيله اگر هو خوا شریبا بچی راول درې یا سلور اٹول بچی وې ما دی وی اوخي با وی اوخي وې دا لري برکتی دا دا بلانی په نوم د لات منات او حام هغه اوخه چې داغه نه بل څه بچی پیدا شو ای بس دا په مون حرام شو نو په بارولو نو په سوړلیکو او به په اځ کې لالو په سدا په مون حرام شو اوي زمون پلار شکان دمر بهقدر عزت کویم الله اذا احماندی پر اسکلی پتا سبان دې ځان نام جوړ کړی ولیکن الذين كفروا يفترون على الكذبا لیکن ها کسان چې کافراندي پله باندې دروغ جوړی ورته کېو سواب غانکن نو سواب جنم کې خود خدامه مطلب شو چې د لپ مون باندې ځاسې کړی دي کنا نو یا فترون علل الکذیب سوق ایرو اساهم و کو باراون هغه ارې والذا کار کوم لا عاقلون او اکثر عوام چې هغه نه پویډه نه وی دا بسینو عوامو کې دوه قسمې کנה ښه څوبکه اقل مندي هغه وی نمنوي نه را او څوبکه نه پویږي نو ارې مور پسینو ها واکثرهم کمرات اتباع دی عوام دي او ذا یفترونہ خطل بی عقل دی خا هغه کی دا تقسیم نشتا و اذا عقل له عام کله چویلی شدیتہ پر نصیت کے تعالی او چرائش الوان زل الله او ال رسولی هغه قران تا چلہ چل نازل کړل او راشه پیغمبر تام دین خو اگذه چې په قران کیو پیغمبر بیان کړی دی دا دین دی قالوا نو ایدی حسبنا ما وجدنا الی آبائنا کافی دی زمونږ د پاره چې مونږ د زمونږ پاره باندې خپل مشران یی ویمونږ د مشرانو غاذین بس دی بس مونږ نه وی خپل دین مخه تا کوي دی ودا وی ها دا, دا, دا یو ځای دا هر هغه جاهل قوم ته وی چې توا ته دعوت ورکای چې قران زده کا چې د دین نه خبر شي حرام او حلال او پیجنې هغه یموم مشران وبان پیجنځلې بس چې مشران سکول دي کنه هغه زمونږه دین دی ښه وسومدارګي دی الله یوستا مشران ماته ندی معلومه چې یو پنساب یو ابل وینو یو سپلې یو ابل وینو هغه مشران یادې جرب او بو پر او تو رتول پر تو گبی وستن اسی ظالمان خلق دومره شرم او حیا پک نه وچه خلق چا پیره ګوری هغه مشرانی یاده کی یو په لبخول کی زنانه او جامیوین زله اما شر براغه نو جوړ هرڅو بی وستو پرلت به غواځاو وی دمشرانی یاده به شرم ولو کنه باندې علم نشه اگر کوم مشراندزي چې نه پوي دا پیسې باندې د دنیا په کار نه پوي که کوټه به جوړ دروازه به ولدا سره جوړ کړه چې مل وې سرکا نو داس چې سر وې ولګي په درشل پورې زمره نه پوي چې دا پدې کې بان نه که کنه ستاومره به ټول بلښتینه کی تخپل ځان په کچ وې جوړ کړه تمره نه پویږه په دیوان لا یعلمون شیئا ولا يهتدون اګه دین خو بالکل نه پویږه ولا يهتدون ها نو ولمن ذورتو چا وته مانزله ویا رس دکړې من نه زنو درو نشم ویلې ها جنازیله وی اسب اولاد و نو صلی لازمه اڤریخو مزارش نکړی دا پنویت باندې ولا یه یا ایو الذین آمنوا ایمان و علیکم انفسکم لازم دی پتا سبان دی حفاظت د خپل لرونو مسلمانانو لا ذرکم <يضركم> من ظلم <ضل> نقصان درن کی تاسو تا قومونه چې <چيكم> ګمرا شوی <دیم> اوی غوстаў په نقصان کې لګیا دي نو غوړې خپل قوم بچی بچی حفاظت وکړي بچي کې د دشمنانو نه بچي کې د کافرانو نه ادا خاص کر عالمانو توېخه عالمان خبر دي کنا هغه د خپل قوم او د خپل ورونو حفاظت کوي کنا ابن جرير لیکي ومنل اهتداي اتتباه امر الله فی انفسنا و فی غیرنا چلو یچ تاسو پخپل به هدایت یا نسمان دامت مطلب دی چتابیداری د دا الله د حکم اوم پخپل ځان کی اوم په غیر کې د نورو خلقو نو ی فلاذ لا لتا فیها آیات کی دا دلیل نشته چې خلقو تنه نیولې دي على سقوط فرض الامر بالمعروف والنهي عن المنكر چکه علیکم انبزکم یوی نوبزه امر بالمعروف ونهی عن المنکر ختم شو ار سره د خپل ځان بچی نو د غډې ده نه نه غوی دا هو الله مونږ طویلی چې د خپل ځان اسلام و و نور و او که د نوروم او که دیت اهتداوی او هغه په امر بالمعروف او نهی عن المنکر سره کیغه ایمان وللو لازم دي پتا سبحان دې ساتل او حفاظت تخپل ورونو لا يضركم من ظلم یو انذاه دوکانشې گمراه نشې زر در زر نک تاسو لا غسو کو چې گمراه شي وي چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر یې پرې خې دي هغه ته وګوره اغي واخله جواب ورکولې شي سمه به یې نو هغه ته موږ وره چې ګمرا شي وی دیو نه چاته خو نه بدوی بسوي ار سره په خپل قبر کې سمولي نا اذا دیتم کله چې تاسو هدايت حاصل کو هغه سشي القيامو بفرض الله وبالامر بالمعروف ونهي عن المنکر وی کما قال صدیق تہ بوکر رضی اللہ عنہ ویلو شیخ القوتا صدا آیات لولے تقراون ھذی الآیات وتتأولونه علی غیر تاویله آیات لولے او معنی غلطه کوي چې واس په مونږ باندې خپل ځان سات لازم خلق وقفل کار کوي نو بو بکر وین داخل اللهم تعمر بالمعروف ونهى عن المنكر عندي تاکید را کوي چاله کوم انفسکم انفسکم مانا څومره مخکي درونو راغلي د کنه ها الى الله مرجعكم الا تستصرات للدي جميع ان دتولو فينبئكم بما كنتم تعملون خبر به کی تاسو په حقیقت دا عمل چې تاسو کولې دا اخر کې یو واقعیا ذکر کې د خاص مطلب لپاره دغه صورت کې څنګه رد شرک فیلیو شریر مفصل نووسره د شرک اعتقادی کوي اول پدی واقعیا کې چې د سوګن خبره را روانه ده ملهوي چې سوګن وځما په نوم کوي په لیکو سوګن د بل په نوم کوو دام شرک د کنا واقعہ داوودي حدیث کی راضی یو مسلمان او دو عیسایان په سفر کې مرګ شو یا حجلت له یا بل څه سوار باندې مسلمان بیمار شو ابو زن پوښو نو دوی دوا مرګ ورو ته وی زماده سامان او دا زم ما خپل وارسان او تورث اوه سامان او تاو خو او خط یملیک له دا غی نه پټ پنا او غی چته دنه پټ یخو هغه خط کې خپل ټول سامان ذکر کړیو چې دا شی دا شی اگر شتي عمل شي هغه یا سمن راستو مدینه کې چې دا غو کم کورو وارسان لحراؤ را ساؤ مخامخواہ چی ملما را شنو او ساتھ ناس تھی که نا چاہمے او بول راوڑی اگی ناس تو دی اغا سامان او لٹ او لٹ او کاغذ پاکیو چیدی او کاغذ کی او شیئو سامان کے نو او پیالاو پاکی قیمتی یاد سونی و آیا نغیرا له تاسو ته پوسټ وکړ دی کې خو دایچ ته نو یو پیاله زانس راغستو آ هغه پکې نشته نغی وی چیرورا بس مونږ چې هغه مونږ د سره کړی د قوم تاسو تسپارلې د پیاله نن یو خبرو دغه سامانوم ساو گنجونه اوکړو او دوی چې مونږا خیانت نه وکړو پره لا <لعب> سروادي پاسه پیاله یو دکاندار سره او ختنو هیته پوسوکو ودا کوم زېوا خو هو پمبا باندې دو تنو خرڅ کړی دا عادی و تمیم و یاد نو او تمیمداری هاي ساي نه یاد کړ نو بي نبی رسول الله سره پروتو کو غي راو غختلو او ته وی چې تاسو سوګندونه په درو غکړی تاسو بګه نه کاوي ها اوس بده دي وارسان نه دو تن تنه پاسي او غیبا سوګندونه کوي او تاسو به غږ نه کوي نو بس چې هغه سوګندونه وکړندې نه قیمته واغستار سومره چوو نو دا یو قانون جوړ شخه چې گواہی او په دروغ باندې نو دا غیب تاسو به له گواہی کېږي پرشتیاو او بیا ودا اغینا مال غستې شي چې سزا یې غبرکول شي نو بیا یولله ناممن ایمان واللهشهاه د تووب کومګواستا پهځ کې ه د کومل موته کله چې را شي و, و تن ستاسو تممرګ حلوسییتې په وخت د اویت کولو کې اثناانې دوته نه کوان زوا لی من کومغتننا چې ان سافدار عادلیې په کې مسلمانان. او اخران من غیرکم یذ و تن داسی چا وا عیسایان یهودیانی نا غیم پدی کی قبول لی بغیر د دین ستا سونا ان انتم وربتم فلاردی کتاب سفر کا پزموکا کی واساوبت مصیبت الموتیم اور استا او ستا مصیبت چ مارک ده تحبسونهما او سادو <coughs> بن بے کے نوولی بے چې چکل شکوں په پیدا شیو چیدی خو سره نقصان کردے دے نرابے راولے جو ماتتا من بعد السلات پس د فیقسمان باللہ دی بدوار قسمونو کی خوپا اللہ باندے خوا کہ عیسائیانی نوم پا اللہ با قسم کی کہ یہودیانی نوم پا اللہ با قسم کی چکا بغیر اللہ قسم خوش شرک دے او په وی انرتابتم ای خلکو کستاسو سو شکی پمنګ باندې چې دې مون سره خیانت کړې لا نشتری بی سمنن مون په دې خپل قسمنو باندې دنیا نه غواړم پیسې پینې ګټم دمال لپاره څو ګڼ کووره ها ولو کان ذا قربان اگر که دا خپل وانی خوم را واستې بشیو د قران قانون خدار چا د پاري لانه چې طب هغې لحظ کې مخکو تیر شوي چې له وال پویم اوالله دیې له قبی نه د خپلان لحظ ب نه کې ق به قسمونه او دا بهوي چې مونږ نهپټو ګي د الله هننا زله من آسیین کومونږ پټکړه نو ی بمون پهې وختې د ګناګارونه دا غړوم بې شهادت شوه دی چې وی کوم او پس او غندو نه جان کو وس دویم قسم فئن عصرہ کيت لاو کلی شو الانه مو اسمن چې دې دواړو غواهانو ثابت کړی دي ګناي لرا ورته دروغه قسمونه کړی دي او شی وسره پیدا شي او موجود شي او غلې کړی دی حق قا اسمغې نومررات ده ثابت دی پزان کلی د په ځان باندېګونه چې خللی کړی ده په خرانې نه دوته نګواان به نور په کاري ی قومانې مقامه هم چې بدرېږې په ځای دغې دواړو مخکو دا بهڅوکې منلهځې نهستحق قال دا به دغې مړی د واسان نه ډیر ندي چریط اسوکی من الیذین استحق علم دا به دغی وارسان نه یی چې باغی خیانت او ظلم کړی ریم الاولیان ډیر نږدې وای دي مړی ته الاولیان ډیر نږدې وای دي وایقسمانه بالله غیبهم قسمونه کوي په الله باندې حق من شهادتهم چز مونږ د گواهی دا ډیره رښتیا ده د کومه یاد او د دوالو نه او ماته نه مونږ زیاته نکوم ان ای زلمنا الظالمین کوم زیاته او کو یو مونږ پداوخ کې ظالمانو نام نو په دا دویم قسم گواہی چې وشی نو داغه نه بجرم واغستې شي سزا بولور کړي شي چارسي او داغه شهادت ممردود شي او ختم شي ده شهادت پوجبانده زالکا دا طریقه چې دا ادناری رنز دیده اینیاتو بیش شهادتی چې طلبه کئی گواهان پا گواه سرا علی وجهه ها سنگ چی حق دی صحی گواهی با کئی رشتیاب او یا خافون انتو رد ایمانون یا با یریگی دا دینا چکا دروغم اوی را پسی نور قسمونه دي. چ رد بکلې شي زموږ دا قسمه نه پاکې باندې با د ایمانې هم پس دا کې نور څه وګندو نه نو چې یریږي نو اړیو چې ری بیا غلطینه کوي کنه وتتقوا الله يريغه د الله نه او اسمعو او ذ الله حکم قبول کړي وللاؤلاء القام الفاسقين او وللاي دتنه کې دا څه قوم فاسقانو ته رد شرک اعتقادي خر کې پنهفه د علم غیب سره ټول انبیانو چې غیب دان سره الله دې عقیده ساته پدې کې پلال باندې چې غیب دان الله دې بل څوک نه اگر کوم بیایي او د غیب نه هیڅ څوک خبر او تخویف اوخروی زکه مخکې و ته قلاو کنا چویریږي نور پسوی چې دا غروزې د قیامت نه يوم اجمع الله والرسول يجب أن يكون أغراض مجمعاً لله وعندما يقولون أبو أيوارتا ماذا أجبتم؟ هذا هو السجواب في القرشة يجب أن تخبرون قومنا ومعنا يجب أن تخبرون مطا بيانك نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ماذا <تصفيق> أجبتم؟ قالوا لا علم لنا او ووی ټول پیغمبران چې علامون ته اسعلم نشتدې نو خپل امتون په حقین ان کان انت علام الغیوب بشک الله ته پویګي په دا شغب حالاتو د غیب حالاتو نه موږ نه خبرو نو تاسو حقیقت کې شوه دې د هر حال چې رستو د پیغمبران ندی ادا تاسو مله زورنور کې دغه قومونو لاغي بولاړي کنا غا م بیا تعالی وی چې تاسو خو د دنیا نه لاړي بیا خبرې چې سعودي قومونو سوسه کړی دي لاغي وي چې الله دغه غیب خبرې هم خدای غیب نه نوی خبرو ته به خبرې پارسبان لی پوهه حالات وی حالت ارسطو آیات په دلیل له دغه سي حديث د بوخاری کې دا مطلب دی ښه خبره ده لا علم لنا یعلم تدخل امتون د حال پتا نشته دي چې دومره راست او غیسکړی حدیث د حوض کې راځي کنا چې نبی له سلام په حوض کوثر ولاري امه امهت آواز کې اومت تاجراشه چې وبدر کم چې دا وبوس کې نبیابا چیرته کې نشه پدی 50 زره کال روز د قیامت کې نووی چې یو ډلوی ملائکه برا ګرکړي چې منی کوي و نبهرا پری دي انبي له سلام ووي چې دا زمو امهتيان دي را پری اده نو ده خبر کنه ملائک بو تووی چې نکلا تدری ما حد سو بعد ک ام ای پیغمبر ته نه خبر کنه چې د رستم سره سکارو نکړي ستانه نو بیا بو تاخه ری کوي جهلاک دي شي چې زمانه ورسته زموږ دین بدل کړی دی سادی جی دا حالتن خو هغه خبر کنه فره بریلیاں تحریف کوي ګوره دې ځای کې مآنی وی تحریف کوي ولې غي خود دې عقیده سازي چې پیغمبران ده ارسن خبر اخري پیغمبرو دار سن خبر دې امت احوال به پیش کی کنه نغيوي چې دا پیغمبرانو چې وی چې لا علم ولنه یا لمغ تپاتانیش تد نوې هيبت پر راغله د هيبت نه د وژنه سړی یر صحیحر شي کنه ها هغه یت سبق دی نه ير شي دمره غلط جواب انبياو هيبت راځي قران خروست ویلي سور انبياو سور نمل کې چې مؤمنان بده قیامت د هيبت نه په امني پمبیاو څنګه ہے بتر راوي ازو هم دا وي چې علم وا تشته ادب کوي د ادب د وژنوي چې لا علم له نه نو ادب دروغ وتوي پمبیاو باندې دروغ الزام لگاوي چې علم وا تشته دي وي مونږ ته لوم نشته څنګه ادب دي اسوک باگیده سیده موتا دل گنتی دی که نا چنی او طرف تا نبال طرف تا امونگوی موتا دلیو ناگی باگیده تاویل کهی چننا علم وطشتی فاغیوی چه اللہ زمونگ علم ستاد علم پا منا مقابل کی کلا علم دا زیل کجی مونگتا علم نئی نوردانا چوی علم وطنشتا نو ایدی آیاتون سر برسطس چل که چ صورت خلاصي یلته عیسی علی السلام حال رضیخه او بل دلیل انک انت علام الغیوب ذی ده خدا غیب حالات تی ابری او باندې یو الله پوی پیغمبران نا نو زه غیب وسنګاری تپتا وګور او دا مفسرین ذکر کوي چلا علم لنا اے به بات وینې ما اجاب به هی او ماموناں یلاږي چې زمونږ په مخ کې کلمہ وی نمونږه په هغه کلمہ پويګو امون تداري زړه حال نه معلومه چې زړه کې سو مخ په دغېنه قبول کړی ونه لئن ذالک هو الذی یقع علیه او جزاء سزا خو به د زړه په خبر ولا ور کوي کنه <تصفيق> قرتبيوي ابيوي لانك تعالى مو بما في بما يظهرون وبما يذمرون يللا تدي بظلب حالم بو يغي دو ساربان ليوم بو يغي امون تده غيبو پتہ نشته دي چمون سو پوری موجودو ناادا تويل شو اگا چي انا دغې د زړونو د حال نه خبر یم انا بیا پهاس د مargmax نه خبر یم اذا قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك دام غرزه چوبوي الله ایسه علی السلام زی د مریم ته چیاک ځما نعمت پتابان دی اوستا په مور حضرت مریم والا والیدتک اذ ايتکا بروح القدس کل چه ماستایم داد کلیو پا جبریل لیسلام سرا چهر وخبتا سراو ده یهودنه بچ کلی اسمان تیراو خیجو لی تو کلی من ناس ابل مهدی و کهلا خبری دی کولی خلق سرا پزانگو کیوم یاد مور پا غیق کیوی او ایروس بیا په بوداوالی کې چراکس شده اسمان نا دا تولی معجیزی دی دي او یاد که چی ما تعلیم در کتا تا در قرآن و سنتو کلچ راکو سوی دا سماننا او د تورات و انجیل و مخی دا خطونا و استخلقو منت توینی کهیت تتویری بی ازنیم او یاد کدام عجزی چی ما تعلی در کلیوی تا با جوڑاو دا خطینا شکل د مرغی بی ازنی زما پا حکم سره لا يمكن أن تفعل ذلك فتنفق فيها تاو فوكيو كفاغيكي فتكو نطيرم بإذن ابا والوت مرغيب شوا زماع بحكم بإذن وتبرو الأقماء والأبرس بإذن عطا بجولو أغمادرزاد لون أو أبرس بحكم وإذ تخرج الموت بإذن ياد كاشتاب راستو جنریکول مړو لراځ ما په حکم ار یو سره به اذن ویلي وي د توحید تحفظ کوي کنه چور سوک داون وی جوړر دا کارونه خو د کول دا لکه انسوارا گمرا شو په دې باندې ښه هغه چې عیسی علی السلام تخده وی نو په دې وجه چې دا کارونه خو دا الله وي دا, دا کارونه تنشی کوله تزه هټه نه مرغې نشي الهوتل خو بابا کې الله اتل اس نو شرح کې بچا باندې پمخه ابو بدن باندې جوړول خدای الله کار دي عيسى عليه السلام باغ کار کو چې تیم کول شي لاس راخ کله او دا نور چې تاسو دا به اذنې به اذنې دی الله ای دا و ما کول دا و ما کول کنه دا به دې کې اختیار نو هغه به دعا وکړه ما به قبول و از کففتو بنی اسرائیل عنکا او یاد کچی بن مکلو بنی اسرائیل استاد زررنا ایت جیتا ہم بالبیناتی کل چراغ لدیتا پدی معجزو سرا فقال اللذین کفرو منهم نوی اغا کسانو چی کافرانو پدی کیم سخ مسلمانانو حواریین اغنا کافرانو اوی انا آزا اللہ سحر مبین نو دیده کارونا چیسا علیه السلام یا کئی مگر کارا جادو دیوئی نو او پاسی حرکی گی نو او حیطویل الحوارینا ان آمینو بی و بی رسولی او یاد که چه ما حکمو که حواریینو تا او حق پرست مخلصینو تا چیمان روڑای پا ما بانده او زمان پا دی پیغمبر بانده قالو اویغی آمنا لا يمكنك إيمان رؤلاء مستخبرا من الله وشهد بأننا مسلمون وشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا إسابنا مريم وعندما يكون هناك حواريين أنه إسا علیه السلام زياد مريم محل يستطيع ربك يا إستارب استاد سوال وقبول کی یفعل ربک معنا کی استطاعت خپل معنا نه ندیدے کی هل یطيعو ربک ستاره رب بستا خبره و منی ای ننزل علینا تنازل کی اللہ په موږ باندې مائده تم من السماء یو دق دسترخوان خه اسی ته تشدر سرخوان نه ته خوان او چرډه کې ناره ته مایده وي هډک دسترخوان اسمان نه قالت تقول الله وي عیسی علی السلام چې خدای نو یریږي دا وللمن کړې دي خلق چې لا تاسئلو ان اشیاء به په دې سوالونو مکاوي دنیا کې ولې رزق نشته په زما کا هو یریږي د الله نه کچریه تاسو مؤمنان ولي عیسی السلام وي چې ګندزي د مستینوي او دې چا توریدلی چې زمونږ مشران له منو, منو سلواراتلو نو ویلی چې موږ له ولي ناراضه دا ری جواب وکړه چې نه اته موږ زیوژن نه چې را د رزق نازل شي نو یو خو به زمونږ زلون نه لوی شي سوال قبول شي زمون مطلب منظور شوا ابل اسماني رزق دینو خموخ او پکې ډېر کمالي کنا کومغه لوټلې دی بدو کارونو نه منشو قالو <صح>. ویری نوریدو مونږ اراده کو ان اکله مینا چې خوراکو کو دینه وتطمن قلوبنا او مضبوط شي زلون زمونږه وانا علما مونږ په پوښ شو ان قد صدقتنا چې تاسو ویلې دی مونږ تنوارشتیا تداخې خبرې نه دي په تابام زمونږه یقین راشي اضافه بر راشي او په خپل ایمان باندې بخښاله با شو آسماني رزق با مخرو و نكون عليا من الشاهدين اشوب مونږه پاغي باندې گواحي کوونکې او هر چا سره چې مون خبره کوو کولی و شو کنه چې ګوره زمونږ دین زکه حق دی چې لامل مون ته مایده نازل کړي دا ستاسو نازل شي هر ځای مونکي خلکو ته دعوت ورکوي نېصاله السلام پوښو چې دیغه پوځي متالبه کې په حق دي قال ایبن مریم الله هم ربانا ویصاله السلام زې مریم چې اے رب زمونږ انزل علی نامه د تمنه السماء تنزل کې موږ موږ باندې اور ډک د سترخوان د نا تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وايتام من چی شی زمون د پاره خوشحالي زمون د لومبو خلقو د پاره او زمون د راستو خلقو د پاره وم وايتام منکا اداوستا طرفنا يلوه معجزاي او قدرت نخوي ورزقنا يالامون له رزق راكي سانا غذرې زو سوال جائز دی کنه کله اسماني کده زموکی وان ته خیر ور رازقي ان رزق ورکون کې قال الله او يل لا په جواب کې اني منزل علیکم زستا سوال کته نغورځوم سوال قبلو ما نازلوم د مایده ما په تاسو باندې وګورې شرط ور سره دی فمای یکفر بعض منکم چا چې ناشکریو کلاپس دې نه په تاسو کې فإِن عذاب عَذَابَ اللَّهِ وَعَذِّبُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ نذوب عذاب ور کوم أغلہ خدای سے عذاب چې دا مې نه یې د مخلوقات نه قدام ناشکریم پکې وکړه ګر استاسو د عادت ته کنه خه منه اوسلوه کې یې ناشکری کړې وکنه چداوی زمون حق دې د نورو نه دی کنا ګټ تاسو ما غوښتل نو بس آزاد به در باندې راشي نو د وقو لذې سوکوي چې هغه بس واپس واخ خپل خبره نه نازل نشو او راجه قول داز چې نه نازل شي و دیر وغه هغه چه سوک بیو تا پریخو دو سوک بینا پریخو دو <حصف> او کله و ایدا حکم و اغیتا چه پا ما ایدا ناسی نو جی ارسو مر اخرینو قولیش ہے او کور ایدو که اپکی نا پٹوائے نو دیو ایدو که پٹو نو خنزیران تی جوڑ شکا قال الله و یا عیسی بن مریم او یاد کا چې ووبوي الله قیامت کې چې عيسى عليه السلام زوی د مريم ا انت قلت للناس تتخذونني تاويل دي خلقتا چې اونې سه مالرا و امي امر زمالرا الهايني من دون الله واخدايان بغیر د الله نه ټول دنیا ګمرا شوې ده پتاسو دمر پزما کا نور خلق نو لکه د عيسایان چو املکنا گمراشی وی دا تا طويل قال او بو ای صالح اسلام ډیر پاتبو سبحانک یلا تر ډیر پاک ذاتی علی حکم دی ته یوازه الای ما یکون لی ان اقول ما ليس لی حقا ندی جایز ما لرا چې وایم ادا څه خبره چې ما سره مناسب نه یم ان كنت قلته فقد علمتہ یالا زستا علم غوا کومه چې ما ندی ویلي وله چې جا سو ویلي د ناری کارت شوی دی کنه نو ریکارد کې خنشته استا په علم کې خنشته کنهخه په چره ما ویلي نو ته وا پويږي پاره باندې ته به خبره تعالی او ما فی نفسی ته خبر ده هغه سنا چې زما پزړک دي ولا علو ما فی نفسک او ځنیم خبر پاغه سو چې استا پزاد کدی انك انتعلم الغيوب بيشکه ته خبرې پټو لغې بحالات بانده. ما قلت لهم الا ما امرتني به ما ابلیس دی ندي ویلي ديته صرف هغه یو خبره چې ما ته حکم کړې پاوي سره چاګه مسله توحید ده ان اعبد و ربكم ما دي تویل چې خلکو دا الله بندگی کوي زما او استاس مربد استاد او مربد ما خودي تا ټولو مردا مسلک کړو وکنت علیهم شهید ما تمت فیهم دا خبر ده او موږ په دې باندې ګواه او موږ په دې باندې پو کې موجود ما فلما توفیتنی کلچتا واغستم اسمان تا کنتان ترقيب علیم بیا څنګه غابانی پر ایواز په دی نه وان تعالی کل شان شهید الله ته په هر سبان دي حاضر ناظرې حاضر ناظر په الله دی نو بخاري کې راغلی چې نبی له اسلام وی چې زبام قیامت کې وایما اقولو كما قال الاخ الصالح زبر خبر کوم چې زما رسول ایصال اسلام څنګه کړی دا جو كنت علیم شهیدا ما دمت فیهم فلمّا توفیت نئنت ترقيب علیم بخاری کی باقاعدہ داراغلی چیز لالم بیا زنیم خبر دومت نا انا پما باندے اعمال پیش کیگی اعمال خو پیش کیے انت عذبهم پنوم عبادک یا لاکت ذی العذاب ورکم نو دا ستا حق دیولی ستا بنديان دینو بنديان سره خارس کولی شي سوک وین تغفرلام کتو تبخنا کم فانک انت, انت العزیز الحکیم نو دا نه چیګن ستا په قدرت نشتم نه ته حضور ور ذات یې ارسو سره کولی شي خدا حکمت ستا چې ته معافی کئ تر تفضل کئ دا د حکمت ته قال الله نبي الله اعلان وکیم چې خبره د عمل لخه ما سره سنشته ها هر څلې سره د خپل عمل کار کی هاذا یوم ينفع الصادقين صدقهم دا غروځ ده چې په دې برکه رښتینو خلقو ته اړتیا ده دي ابوسریني ما ناکلی ابن کسیر هاذا یوم یوما ينفع الموحدين توحيدهم نن بلاری توحید پتاولګی که ښه چې رښتیا ویلي نغی وړیر خوشاله ویلي د دې لپاره جنتونه دي چې ویګي بلان دي داغینې نهرونه امي شبې پاره که امي رضی الله عنه و رضوا عنه الله الذين الرضا شوه دي او دي الله نه رضام ذلک الفوز العظیم دا کامیابی لوی دین سورت خلاصه للله الملك السماوات والارض وما فيهن خاص د لای اختیارات دي بادشاہي ده پاسوانو پزموکو کې او سوچ پدی کیدی نه د عیسی السلام پاکه سشتې نه د مریم پاکه سشتې نه د بلچ د غوسانو او قطبانو لله هر څه دالذي او على كل شين قدير او څنګه مالک دې کنه نوځاګه پار 파رس باندې قادر ديم صورت کې د وسې پته ده الله ثابت شو چې مالک دي او قادر دي 파رس باندې قدرت لري نو وقفو